Coborându-și privirea, profesorul își dădu seama că avea încă la el papirusul lui Sonier. Îl scosese din criptex încă o dată, sperând că poate de data aceasta va observa ceva ce-i scăpase înainte. Desigur, vă rog să mă scuzați. Marie îl privi ușor amuzată și-i luă Cunosc un banchier din Paris care așteaptă probabil cu nerăbdare să recupereze caseta aceea din lemn de trandafir. André Verne a fost un foarte bun prieten de-al lui Jacques, în care soțul meu avea încredere de plină. André ar fi fost dispus să facă orice pentru a respecta dorința lui Jacques de a proteja această casetă. Inclusiv să mă împuște pe mine, își spuse Langdon în sinea lui, hotărât să nu mai amintească faptul că îi spărsese bietului om nasul. Gândul la Paris îi readuse în memorie pe cei trei seneșali uciși cu o seară în urmă. Și le priore, ce se va întâmpla cu ea acum? Rotițele s-au pus deja în mișcare, domnule Langdon. Confreria a rezistat secole de rândul, așa că va trece și peste acest impas. Totdeauna există oameni gata să preia frâiele și să reclădească totul. Profesorul bănuia însă că bunica lui Sophie era profund implicată în operațiunile stărăției. La urma urmei, femeile făcuseră totdeauna parte din confrerie. Patru mari maestri fuseseră femei. Seneșalii erau de obicei aleși din rândurile bărbaților dar femeile dețineau un rol mult mai important și puteau accede la cea mai înaltă funcție de pe orice treaptă ierarhică practic. Gândul îi la Lee Tibing și la discuția din Westminster Abbey. Totul părea acum pierdut undeva în trecut, cu mulți ani în urmă. Biserica a exercitat presiuni asupra lui Jacques Sonnier pentru a nu dezvălui documentele sangreal în ziua de apoi, Doamne, nu, ziua de apoi nu-i decât o scorneală a unor minți bolnave. Nu există nimic în doctrina confrăriei care să identifice o dată anume pentru revelarea Graalului. De fapt, confrăria a susținut totdeauna că adevărul despre Graal nu ar trebui niciodată dezvăluit. Niciodată? Langdon era înmărmurit. Misterul și miraculosul ne sufletul, domnule Langdon, nu Graalul în sine. Frumusețea Graalului rezidă în spiritul său eteric. Pentru unii, continuă Marie Chauvel ridicându-și privirea spre turlele capelei Roslin, Graalul e o cupă care le-ar putea oferi viața fără de sfârșit. Pentru alții e doar căutarea unor documente pierdute și a unui vechi mister, iar pentru majoritatea bănuiesc că Graal este pur și simplu o idee luminoasă, o comoară mirifică de neatins care, chiar și în lumea nebună de azi, ne inspiră și ne îmboldește. Dar dacă documentele sangreal rămân ascunse, adevărul despre Maria Magdalena va pieri pentru totdeauna. Oare... Privește în jurul dumitale, povestea ei e spusă în artă, în muzică, în zeci de cărți, în fiecare zi tot mai des. Roata se învârtește, începem să sesizăm pericolele istoriei noastre și ale drumului autodistructiv pe care am pornit. Începem să ne recunoaștem nevoia de a readuce la viață sacrul feminin. Amintei, la un moment dat, adăugă ea după o pauză, că scrie o carte despre simbolistica sacrului feminin, nu-i așa? Într-adevăr, sfârșește acea carte, domnule Langdon, îngână-i melodia, lumea are nevoie de trubaduri moderni. Profesorul rămase tăcut, împovărat de greutatea cuvintelor ei. Undeva, în noapte, luna plină răsărea deasupra copacilor. Întorcându-se spre Roslin, Langdon resimți o dorință copilărească de a-i pătrunde secretele. Nu întreba," își spuse, nu e momentul acum." Privi papirusul din mâna Mariei și apoi își îndreptă din nou ochii spre capelă. Întreabă-mă, domnule Langdon," Surisea. ea, ți câștigat acest drept?" El simți cum obrajii îi iau foc. Ai vrea să afli dacă gralul i-a ascuns aici, la Roslin?" Îmi poți spune?" Marie oftă mimând de exasperarea. De ce oare bărbații nu pot lăsa pur și simplu graalul să odihnească în pace? Apoi izbucnie în râs, evident amuzată. De ce crezi că s-ar afla aici? Langdon arătă spre hârtia din mâna ei. Poemul se referă explicit la Roslin, dar menționează ceva despre un paloș și un potir veghind asupra graalului. Eu n-am văzut aici niciun simbol care să amintească de ele. Paloșul și potirul, dar cum arată ele de fapt? Profesorul își dădu seama că Marie îl tachinează, dar intră în joc descriindu-i pe scurt cele două simboluri. O expresie vagă de recunoaștere pâlpâi în ochii ei. A da, firește, paloșul simbolizează elementul masculin, cred că este reprezentat așa, am dreptate. Și cu arătătorul de la mâna dreaptă schiță un triunghi în palma stângă un triunghi cu vârful în sus. Da, îi confirmă profesorul. Marie se forma închisă, mai rar folosită, a lamei, dar el văzuse simbolul reprezentat în ambele feluri. Iar triunghiul inversat, continuă ea, desemnează potirul, adică tot ceea ce este feminin, triunghiul cu vârful în jos. Exact. Și dumneata a că, printre sutele de simboluri existente aici la Roslin, aceste două forme nu apar nicăieri, eu nu le-am văzut. Dar dacă ți le voi arăta, ești de acord să mergi pe urmă să te odihnești? Înainte ca el să apuce să-i răspundă, Marie Chauvel coborâse treptele verandei și se îndrepta spre capelă. Langdon o urmă cu pași repezi. Intrând în clădire, bătrâna aprinse luminile și făcut semn spre pardoseală. Iată, domnule Langdon, paloșul și potirul. Profesorul privi cu atenție piatra tocită a podelei. Era goală. Dar nu e nimic aici. Maria oftă și început să parcurgă cunoscutul traseu săpat în pardoseală de pașii miilor de turiști, același pe care îl văzuse el străbătut de grupul de vizitatori de mai devreme. Treptat privirea îi se focaliză și în cele din urmă distinse uriașul simbol gravat în piatră, însă nu părea deloc mai lămurit. Păi asta este steaua lui Da!" Dar se întrerupse brusc, mut de uimire. Steaua lui David!" paloșul și potirul, îmbinate într-un simbol unic. Steaua lui David, uniunea perfectă a femininului cu masculinul, pecetea lui Solomon, ce desemna locul sfintei sfințelor, locul în care se credea că să lășluiesc divinitatea masculină și cea feminină, Yahweh și Shekina. Abia după un minut izbuti să-și găsească cuvintele. Așadar, poemul chiar se referă la Roslin, explicit, fără dubii. Așa se pare sursă ea. Langdon simți un fior de gheață pe șira spinării. Așadar, Sfântul Graal se află în încăperea secretă de sub noi? Marie îi în râs. Doar spiritul său, una dintre cele mai vechi misiuni ale confreriei, a fost aceea de a readuce într-o zi graalul pe pământul natal al Franței, unde să poată odihni în pace pentru totdeauna. Vreme de secole, relicva a fost mutată de colo-colo din motive de securitate. Când a devenit mare maestru, Jacques și-a făgăduit să-i redea demnitatea pierdută, readucând-o în Franța și construindu-i un loc de veci potrivit pentru o regină. Și a reușit? Expresia de pe chipul ei deveni brusc serioasă. Domnule Langdon, ținând seama de ajutorul dat familiei mele în seara asta și în calitatea mea de custode al trustului, Roslin, îți pot spune cu certitudine că graalul nu se mai află aici. Profesorul simți că e momentul să insiste. Dar cheia de boltă ar trebui să indice locul în care Sfântul Graal este ascuns acum. De ce sugerează Roslin? Poate că nu i-ai înțeles dumneata foarte bine semnificația. Nu uita, graalul poate fi înșelător, ca și răposatul meu soț, de altfel. Dar nici nu ar putea fi mai clar de atât, ripostă el. Ne aflăm deasupra unei încăperi subterane, sub semnul paloșului și al potirului, sub o boltă înstelată, înconjurați de arta maestrilor masoni. Totul se referă aici la Roslin. Bine, lasă-mă să văd și eu poemul acela misterios. Marie desfășură papirusul și citi versurile cu vocetare. Graalul sfânt sub vechiul Roslin zăbovește, cu paloșul și potirul veghind ale ei porți, învăluită în a străveche artă, sub ceruri înstelate în fine odihnește. Când sfârșit de citit, tăcu preț de câteva clipe, apoi un zâmbet îi lumina chipul. Ah, Ah, jac! Înțelegi ce vrea să spună? întrebă Langdon cu o undă de speranță în glas. Așa cum demonstrează pardoseala capelei, lucrurile simple pot fi percepute în mai multe moduri. Profesorul se strădui să priceapă. Totul la Jacques Sonnier părea a avea duble înțelesuri, însă el nu reușea să deslușească aici nimic. Marie găscă obosită. Domnule Langdon, îți voi face o mărturisire. Niciodată nu am știut unde se află graalul în prezent, dar evident am fost căsătorită cu un om extrem de influent și intuiția mea feminină nu cred că dă greș. Langdon dădu să spună ceva, dar ea continuă. Îmi pare rău că, după atâtea eforturi, vei pleca de aici fără a avea un răspuns satisfăcător și, totuși, ceva îmi spune că, în cele din urmă, vei găsi ceea ce cauți, într-o bună zi vei înțelege și atunci adăugă ea cu un surâs. Am încredere că vei ști să păstrezi secretul. Dincolo de ușă se auzi zgomotul unor pași. Ați dispărut amândoi la un moment dat, spuse Sophie. Eu tocmai plecam," îi răspunse bunica, apropiindu-se de ea. Noapte bună, prințesă, nu-l ține treaz pe domnul Langdon până târziu în noapte." Apoi, salutând o pe frunte, intră în casă. Când rămaseră singuri și Sophie se întoarse spre el, în ochii ei se citea o adâncă emoție. Nu mă așteptam la un asemenea sfârșit." Iar eu nici atât," se gândi Langdon. Era evident că veștile primite în seara aceasta îi schimbaseră viața pentru totdeauna." Te simți bine? A fost cam prea mult deodată." Ea îi surâse în păcată. Acum am o familie. Acesta e noul început de la care vreau să pornesc. Cine suntem și de unde venim, voi vedea mai târziu, în timp." El nu-i răspunse. Mai rămâi cu noi puțin?" întrebă ea, măcar câteva zile. Nimic nu și-ar fi dorit mai mult, dar oftă adânc și îi spuse. Sofie, acum ai nevoie să petreci puțin timp cu familia ta. Eu mă întorc la Paris mâine dimineață." Îl privi dezamăgită, dar știa că are dreptate. Mult timp niciunul dintre ei nu rosti niciun cuvânt. În cele din urmă, ea îi a mâna și împreună ieșirea din capelă, apropiindu-se de marginea falezei. În fața lor se întindea molcom peisajul scoțian, argintat de lumina lunii, filtrate printre nori. Nemișcați mână în mână, fără a rosti un cuvânt, își lasară privirile să rătăcească în zare, străduindu-se amândoi să-și alunge oboseala. Pe boltă începuseră să apară. Stelele, iar spre vest, un punct de lumină licărea mai intens decât toate celelalte. Langdon surâse în momentul în care îl văzu. Era Venus. Zăița privea în jos, spre pământ, cu eterna ei lumină caldă. Aerul se răcorise și o adiere proaspătă cobora dinspre coline. Într-un târziu, Langdon se întoarse spre ea. Stătea cu ochii închiși, iar pe buzei flutura un zâmbet împăcat. El însuși își simțea ploapele din ce în ce mai grele. Fără tragere de inimă, îi strânse ușor degetele în palma lui. Sofie. Încet deschise ochii și se întoarse spre el. Chipul ei avea o frumusețe stranie în lumina lunii. Bună, surâse somnoroasă. Langdon simți o tristețe apăsătoare, la gândul că a doua zi se va întoarce la Paris fără ea. Probabil că am să plec înainte ca tu să te trezești, îi spuse, străduindu-se să-și alunge nodul din gât. Îmi pare rău, nu mă pricep la... Sophie ridică brațul și cuprinse obrazul în palma ei caldă, apoi, aplecându-se spre el, îl sărută pe celălalt obraz. Când te voi mai vedea?" Langdon se clătina pentru o clipă pierdut în ochii ei. Când?" Oare ea știa cât de mult se întreba și el același lucru?" Păi, luna viitoare voi susține o conferință în Florența, voi fi acolo o săptămână întreagă și nu voi avea prea multe lucruri de făcut." Asta e o invitație?" Ne vom desfăta în lux, mi-au rezervat o cameră la Brunelleschi." Sofie îi zâmbi jucăuș. Presupui cam multe, domnule Langdon. El se crispă dându-și seama cum sunaseră cuvintele lui. Ceea ce voiam să spun, de fapt, nimic nu mi-ar plăcea mai mult decât să ne întâlnim la Florența Robert. Cu o singură condiție, însă, adăugă ea pe un ton serios. Fără muzee, fără biserici, fără morminte, artă și relicve. În Florența, timp de o săptămână, dar nu vom avea nimic altceva de făcut. Sophie se aplecă spre el și îl sărută din nou de această dată pe buze. Trupurile lor se atinseră, la început ușor, apoi mai strâns, lipite unul de altul. Când se despărțiră, ochii ei licăreau încărcați de promisiuni. Bine, bâigui Langdon, atunci așa rămâne. Epilog Robert Langdon se trezi cu o tresărire. Visase, pe halatul de baie de la capătul patului erau brodate trei cuvinte, Hotel Ritz, Paris. Prin jaluzele se filtra o rază slabă de lumină. Se înserează sau se luminează de ziua? În așternut era cald și bine, dormise două zile aproape fără întrerupere. Se ridică ușor în capul oaselor și-și dădu seama ce anume îl trezise, un gând straniu și tulburător. Zile de-a rândul încercase să-și pună ordine în gânduri și în avalanșa de informații care îl bombardase, însă acum în minte îi stăruia o idee căreia nu-i dăduse atenție înainte. Să fie oare posibil? Rămase nemișcat ceva vreme. Coborâ din pat și intră în cabina de duș, lăsând jetul de apă să-i maseze umerii. Gândul acela nu-i dădea însă pace. Imposibil. 20 de minute mai târziu ieșea din hotel în Place Vendôme, se însera. După două zile de somn era năuc și totuși mintea lui dădea dovadă de o luciditate stranie. Își promisese că se va opri în holul hotelului pentru a-și limpezi gândurile cu o cafeole, dar se pomeni parcă fără voia lui ieșind direct pe ușa principală. Porni spre est pe rue de Ptichon. Încercând să-și stăpânească fiorii de emoție, copii pe Rue Richelieu și imediat simți parfumul dulce al chiasomiei din grădinile Pale Royal. Își continuă drumul până când zări ceea ce căuta, celebra galerie regală, o întindere lucioasă din marmură neagră. Ajungând în dreptul ei, studie atent suprafața pe care păși. În numai câteva secunde, găsi elementul despre a cărui existență știa deja, o serie de medalioane de bronz încastrate în sol, formând o linie perfect dreaptă. Fiecare disc avea 12 cm în diametru și era gravat cu literele N... Și S. Nord și Sud. se întoarce spre Sud și privi traseul format de medalioane, apoi porni de-a lungul său fără a-și lua ochii de la pavaj, trecând pe lângă Comedie Fransez, depăși un alt disc de bronz. Da. Străzile Parisului, aflase el cu mulți ani în urmă, erau decorate cu 135 de astfel de medalioane încrustate în pavajul trotoarelor, în cel al curților sau direct pe carosabil, străbătând orașul de la nord la sud. Odată urmase această linie, pornind de la Sacré-Cœur, peste Sena, până la vechiul observator astronomic. Acolo descoperise adevărata semnificație a traseului. Cel din prim meridian al Pământului, prima de zero a lumii, vechea linie a Rozei din Paris. Acum, străbătând rapid, Rue de Rivoli știa că nu mai are mult până la destinația finală, Graalul Sfânt sub vechiul Roslin zăbovește. Revelațiile se succedau în valuri, faptul că sonier folosise vechea ortografiere, Rosului în loc de Rosului grec N, Paloșul și Potirul, Mormântul învăluit în străvechea arte a maestrilor, de aceea, o fi vrut stodele să stea de vorbă cu mine? Am săsizat adevărul chiar fără să-mi dau seama? Începu să alerge simțind parcă linia rozei sub tălpi, atrăgându-l către destinația finală. Când pătrunse în întunecatul tunel al pasajului a avu impresia că părul de pe ceafă îi se face măciucă de emoție și entuziasm. Știa că la capătul acestui tunel se înalță cel mai misterios dintre monumentele Parisului, conceput și comandat în anii 80 de Sfinxul însuși, președintele François Mitran, omul despre care se spunea că se mișcă în cercuri secrete, omul a cărui moștenire lăsată Parisului era un loc pe care Langdon îl vizitase cu numai câteva zile în urmă, într-o altă viață. Cu un ultim elan ajunse la capătul tunelului, pătrunse în incinta deja familiară și se opri brusc. Cu răsuflarea tăiată își îndreptă privirea lent, parcă nevenindu-i să creadă, spre structura transparentă din fața lui, piramida de la Luvru. Lucea tainic în întuneric. O admiră doar pentru o clipă, de fapt era mai interesat de ceea ce se afla la dreapta lui. Întorcându-se, porni iar pe traseul invizibil al vechii linii a rozei, traversă curtea și se apropie de carusel du Louvre, uriașul inel de iarbă marginit de un gard viu tuns scurt, odinioară locul în care se desfășurau festivalurile și ceremoniile de celebrare a naturii, riturile de venerare a zeiței și a fertilității peste gardul viu în cercul de iarbă, Langdon a avut impresia că pătrunde într-o altă lume. Acest loc sacru era marcat acum de unul dintre cele mai neobișnuite monumente ale orașului. Chiar în centrul său, despicând solul aidoma unui hău de cristal, se deschidea uriașa piramidă inversată din sticlă pe care o văzuse cu câteva nopți în urmă, la piramid inversă. Tremurând, se apropie și privi prin sticlă în subteranele vastului complex al Luvrului, ce dormita învăluit într-o lumină de chihlimbar. Încercă să-și concentreze privirea nu pe masiva piramidă inversată, ci pe ceea ce se afla sub ea. Acolo, pe podeaua încăperii de dedesubt, se zărea o structură minusculă, o structură despre care amintise manuscrisul său. Cuprins de fiorii incredibilei posibilități ce se deschidea în față, își ridică din nou ochii spre Luvru, Îmțin parcă uriașa clădire, învăluindu-l zeci de kilometri de culoare ce adăposteau cele mai prețioase opere de artă ale lumii, da Vinci Botticelli, învăluită în amaeștrilor străvechea artă. Fremătând mai privi o spre încăperea de dedesubt și spre structura aceia minusculă trebuie să cobor acolo. Ieșind din cercul de iarbă, o lua la fugă spre intrarea principală în muzeu. Ultimii vizitatori părăseau clădirea ieșind în indian. Năpustindu-se prin ușa batantă, coborâ scara spiralată în măruntaiele piramidei. Aerul era mai rece aici. Când ajunse jos, pătrunse în lungul tunel ce se întindea pe sub curtea interioară spre piramida inversată. La capătul lui se deschidea un încăpere largă, chiar în față, deschizându-se de sus lucea piramida inversată, un contur din sticlă în formă de V, potirul. Privirea lui Langdon îi urma muchiile până la vârful ce cobora la nici 2 metri de podea. Acolo, chiar sub ea, se afla structura aceea minusculă o piramidă în miniatură, de 90 de centimetri în înălțime, singurul element construit la scară mică în tot acest complex colosal. În manuscrisul său, în capitolul dedicat vastei colecții de artă închinate divinității feminine, Langdon amintise întreacăt despre această piramidă modestă. Structura miniaturală pare că străpunge pardoseala asemenea unui vârf de iceberg, piscul unei uriașe incinte piramidale îngropată de ca o tainică încăpere ascunsă, să el. Învăluite în lumina palidă din demisol, cele două piramide aproape că se atingeau, perfect aliniate una în prelungirea celeilalte, potirul deasupra, paloșul de desubt, cu paloșul și potirul veghind ale ei porți. Profesorul auzea, evea cuvintele Mariei Șovel, Într-o bună zi, vei înțelege. Stătea sub străvechea linie a rozei, înconjurat de lucrările de artă ale celor mai de seamă maestri ai lumii. Ce loc ar fi putut fi mai aproape de inima lui sonier. Acum, în sfârșit, avea senzația că înțelege adevărata semnificație a versurilor marelui maestru, ridicând încet ochii privi prin acoperișul de sticlă spre cerul plin de stele. Sub ceruri înstelate, în fine odihnește. Aidoma unor șapte fantomatice în întuneric, cuvinte de multuitate îi veniră în minte. Căutarea Sfântului Graal este de fapt năzuința de a genunchea în fața osemintelor Mariei Magdalena, un pelerinaj și o rugăciune la picioarele celei ostracizate. Copleșit de un val de pios respect, Robert Langdon căzu în genunchi. Pentru o clipă i se păru că aude vocea unei femei, Înțelepciunea veacurilor trecute care îi șoptea din adâncurile pământului. Sfârșit. Ați ascultat Codul lui Da Vinci de Dan Brown. A citit în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București, Simona Soare, aprilie 2005.